Pranje nogu, poglav 13. Uoči blagdana paše, znajući da je došao njegov čas da prijeđe iz ovog svijeta k ocu, te uzljubivši svoje koji su u svijetu, Isus im iskaza ljubav do kraja. I za večerom džavao već bijaše stavio u srce judi, sinu Šimuna iz da ga izda, znajući da mu je otac sve predao ruke i da je od Boga izišao da je da k Bogu ide. Ustani od večeri odloži svoj ogrtač, uze ubrus, da se s njime opaši. Zatim Ulje vodi u pronik i stade učenicima prati noge, da ih otirati ubrusom koji bjaše opasan. Dođe tako do Šimuna Petra. On mu rekne, Gospode, ti da meni pereš noge, odgovori mu Isus, šta ja činim ti sada ne svačaš, ali ćeš pasli razumjeti. Rekne mu Petar, ne, nećeš mi prati nogu nikada. Odgovorim u Isus, ako te ne operim, nećeš imati djela sa mnom. Rekni mu Šimun Petar, gospode, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Odvratim u Isus, ko je okupan, ne treba drugo prati osim nogu. Ta sav je čist, i vi ste čisti, ali ne svi. Znao je naime, koga ima izdati, te stoga reče, niste svi čisti. Kada im dakle opre noge i uzi svoj ogrtač, te opet sjede i reče im, Razumijete li šta sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodom i pravo kažete jer jesam ako dakle ja, gospod i učitelj vama oprah noge i vi ste dužni prati noge jedni drugima. Doista, dadoh vam primjer da i vi činite kao što ja učinih vama. Zaista, zaista kaži vam nije sluga veći od svoga gospodara niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Kad to znate Blaženi ste ako to i činite. Ne govorim o svima vama. Ja znam ko je izabrah, ali neka se ispuni pismo. Koji hljeb moj jede, petu svoju name podiže. Kažem vam ovo sada, prijeno što se dogodi. Da kad se dogodi, vjerujete da ja jesam. Zaista, zaista kažem vam. Ko primi onoga koga ja šaljem, mene prima. A ko primi mene, prima onoga koji me posla. Izdajnik razotkriven. Rekavši to, uzdrman u duhu, Isus posvjedoči, Zaista, zaista kažem vam, jedan će me od vas izdati. Učenici pogledavu jedan drugoga u nedoumici, o kom to govori. Za stolom je jedan od njegovih učenika, koga je Isus ljubio, bio tik uz Isusa. Njemu namignu Šimun Petar, neka sazna ko bi bio taj o kom je govorio. Ovaj se nasloni Isusu na prsa i upita, Gospode, ko je taj? Isus odgovori, Onaj je kome budem pružio zalogaj što ga umočim. I umočivši zalogaj uzme ga i pruži i sinu Šimuna iz Karijotskoga. Potom, poslije zalogaja, uđe u ovoga Sotona. Isus mu onda rekne, Što činiš, učini brže. A ni jedan od onih koji su bili za stolom nije razumio zašto mu to reče. Budući da je Juda imao kesu, neki su mislili da mu Isus kaže, kupi što nam treba na blagdan ili podaj šta siromasima. Ovo je dakle, uzevši zalogaj, odmah iziđe, a bijaše noć. Kad je Juda izišao, rekne Isus, sad je proslavljen sin čovječiji i Bog je proslavljen u njemu. Ako je Bog proslavljen u njemu, Bog će i njega proslaviti u sebi i odmah će ga proslaviti. Nova zapovjed. Dječice, još sam malo s vama, tražit me, ali kao što rekao židovima, sada kaži i vama, kamo ja idim, vi ne možete doći. Novu vam zapovjed dajem, da ljubite jedni drugi, kao što sam ja vama iskazao ljubav, da i vi ljubite jedni drugi. Po tome ću svi znati da ste moji učenici, ako imate ljubav jedni za drugi. Razgovor s Petrom. Šimun Petar ga upita, Gospode, kamo ideš? Isus mu odgovori, kamo ja idem, sada me ne možeš slijediti, ali ćeš me poslije slijediti. Rekni mu Petar, Gospode, zašto te sad ne mogu slijediti? Život ću svoj za tebe položiti, odgovori mu Isus. Život ćeš svoj za mene položiti, zaista, zaista kažem ti. Pijetao neće ni zapivati dok me tri puta ne zanijećeš.